І я допомогла. Олійник справляє враження самостійної жінки. З дитинства працює. Навіть школу не закінчила. Ми довго не бачились. Зустрілися торік. Вона була без роботи. А де вона працювала доти? В буфеті якомусь. Не розпитувала. Коли зірка пішла, слідше набрала номер. Стасе, це ти мені поклав на стіл фото? Як надійшли? Поштою? А зворотна адреса? Немає. Зірка вмостилася в авті. Овімкнула музику. Віртуозно заграла скрипка. Годі, квит. Не бажаю покійників, слідших. Бігме, не хочу. До ліцею не піду. Покотило знає, що я на допиті. Хочу гарного життя. Фьордів, водоспадів, коней, ташок, котів. Найби тебе шлях трафив, зірко Симчич. Макс зранку голодний сидить. Жозі слухняно розігналась. Позаяк стильність, сьогодні вартісніша за красу. Зірці пасував би світський спосіб життя. З присмаком богемності. Не треба труду, щоб уявити її у вітальні перед каміном, на яхті, на віллі в малібу, сказати б на тлі отих глупств, які людство обрало собі за мету існування. Вона вже дегустувала красиве життя, не аж так, але смаку добрала. Доня хлопа з Буковини, Орка Симчича, якого доля закинула до Києва. Але не обернула з Галіціянта на Східняка. І лаборантки військового училища Клави витягла незлецького квитка в життєвій лотереї. Батька Орка не полишала мрія повернутися до Смерек, там і зашлюбитись, і наплодити діток. Але у Києві вже підстаркуватим хлопцем Зустрів молоденьку кацапку клавочку і махнув рукою на смереки. Клавочка мала сяку таку житлоплощу в гуртожитку, а орко безхатник. Клава написала з полового будинку, що назве дочку світочкою, а тато єдинок, став проти мами гопки. В його селі достойні жінки або й зірки, або й ванни а свєточка – те для кицьки. Мама поплакала і пристала на зірку, не хотіла, щоб її лялечку дражнили Ванькою. Тато-орко обожнював свою пізню зірку, у три рочки дитя читало і писало, у чотири – малювало і найкраще танцювало у гуртку Палацу піонерів. Постійно винаходив у Доні таланти і розвивав їх. Запала мода на англійську. Зірка з перших дістала вчительку. Схибнулися на фігурному катанні. Тато повів доню на крижинку. Але худко забрав звідтам, бо почув від когось випари штучного льоду погано впливають на жіночий організм. До школи водив тато, на танці тато, лікаря кликав тато, робив уроки тато. Сусіди казали, всі нормальні діти мають тата і маму, а зірочка – двох мам. Любила тата взаєм, забалакала рідною йому гуцульською говіркою. Як той уперше почув з її вуст «червона ружа трояка, мала я мужа пияка», заплакав. Мама Кацапка була великим прагматиком, казала «стань бухгалтеркою». Чисто і завжди роботу знайдеш. Тато перечив. Тільки вперед, до зірок. Який вуз найпрестижніший? Романо-германський? Пхайся вгору, я підтримаю. Так і жила зірка, татова потіха. З синицею в руках, але ж із буслому буслом у небі. Крім одиначки дочки, більше орко з клавою. На обріст дітьми не спромоглися. То й виростала зірка.